Не встигли Федін і Скобуладзе зручно вмоститися, як до кабінету увійшов іще один чоловік. Я ледве не присвиснув у голос. Це був Тихонов, депутат Верховної Ради. Схоже, всі павуки сповзаються у банку. «Виходить, ось як!» Було помітно, що для Малюченка цей бунт став повною несподіванкою. «Ну що ж, у такому випадку...» Він натиснув кнопку інтеркома і розпорядився. «Охорону до мене!» Майже одразу. А в кабінеті з'явилося четверо молодих хлопців.